بسم الله الرحمن الرحيم غرد يا شبل الايمان اسلامكي دابتسكي سيرвис اونلاین студио www.studio-d.com представляет فيه النور Ovo naše današnje druženje želimo odpočeti sa jednom izrekom od jednog velikog islamskog uđenjaka koju sam prije par dana tako čitajući nešto najvišao koja me jednako odiševila gdje kaže prisutnima šta mislite i dali bi se čudili čovjek u uđenletu koji je bi bio tužan i kojim je plakao. Da li bi se čudili čovjek u džemnetu koji je tužan i koji bi plakao? Kažu svakako da bi se čudili, jer džemnet je mjesto savršenstva gdje nema tuge, nema žalosti. Pa odakle da se čudi u džemnetu? A on kaže, još čudnija stvari je od toga. Primjer čovjeka na dunjaluku, na ovome svijetu koji se smije. A još ne zna Gdje mu je mjesto, gdje mu je kraj, da li u džemnetu ili u džahennamu? Jesi, draga praću i cijeljene sestre, ovo mjesto ovdje nije mjesto smijeha, nije mjesto igre i zabave, jer ovo je ozbiljna stvar. Ovo je pitanje vješnosti biti ili ne biti, da li ući u džemnet ili u džahennam? A ovaj dunjavuk je u osnovi težak, to zapamtite. Jer ako budeš svećan i veseo, jedan dan zapamti, nadaj se i očekuj da ćeš danima biti nesvećan i dužen. Kako kaže jedan pjesnik u arapskom jeziku, ako te jedan dan raspoloži, dani će te raslužiti. Zato se Allaho poslanik s.a.v. nam uticao, Allaho azzel o tegoba dunjalučki. I učeo je poznatu dobu Allahuma hukin alaih nam s.a.v. dunja. O Allaho, olakšaj nam dunjalučke tegobe što je dokaze dunjahovu dođenju. A pogotovo, ta dunjahuška tekoba je prisutna u vremenu kada se raširi fesad i nered i namoral. Kako bi Allah subhanahu wa ta'ala opisuje u vremenu dolazka ili prije dolazka aposlanika sallallahu aleyhi ve sallam vahera fesad u fil badri u ol bahku. Nerede li se raširio toliko i kopnu i na I bojimo se, draga braćo i sestre, da i danas živimo u jednom velikom pesadu, u jednom velikom nemoralu, u vremenu kada su ljudska srca željna lijepe riječi, kada su ljudske duše jedne, da osjete otvorenost prsa od svoga brata i sestre, kada ljudi hoće i jedva čekaju da se najmanja neko lijepo ophodi jer zaista mi danas bolujemo od krize lijepo obmorala lijepo ophodjenja svejedno danas se radimo na ulici gdje čovjekaj znefiga neko na semaforu pa mu opsuje nešto ili digni ruku ili mu zaprijeti ili pak s druge strane kad dođeš na šalter općinske sale ili pak u poštu i tako dalje Svugdje i na svakom mjestu. Vidite ljude koji su puni bola, puni tjeskobi, nemaju rahatluka, skuče na svim prsa, osjećate jednozvanu kada sam sebe mrze. A čovjek koji je sam sebi težak, kako može otvoriti prsa za nekoga drugoga? U takvom vremenu u kojem mi živimo, dolazi do izražaja lijep ahlak, lijep moral, lijepo ponašanje, dolazi do izražaja lijepa riječ. Jer ne može se razpoznati noć, odnosno dan ako nema noći. Kada je pokvarnost i nemoral prisutna i možemo reći oslova u društvu, onda lijep postupak i lijepo riječ i lijepo djelo dolazi do izražaja. Tu dolazi Uloga i značaj islamana tu dolazi do izražaja uloga i značaj muslimana i svakoga onoga ko nosi vjeru u svojim prsima i ko slidi Allahom poslanika Muhammeda s.a.w. tu dolazi odgovornost svakoga onoga koji je krenuo i deklarisao se s.a.a. ilaha illallah Muhammeda s.a.w. jer ljudi ne očekuju od tebe ružno djelo ljudi očekuju od tebe lijepu riječ odnosno ružnu riječ Ljudi se nadaju od tebe da ćeš pokazati kakav je to ahlak. Jer ti slidiš Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam koji je u takvom pesadi i u takvom neredu bio poslan. Arapima koji su se bili spustili na najveći stepen vijede i poniženja i nemorala i razvrata. Zato kaže Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam indama boihtu li u temnima mekarima l ja sam poslan da upotpunim plemenite čudi kod ljudi. Kao da je to jedini cilj zbog čega je poslana glavo, poslanih sallallahu alaihi wa sallam, da upotpuni plemenite čudi i ahlak i moral kod ljudi. Zato ti si najpozvaniji da predstavljaš islam i ti si najpreći lijepog ponašanja i lijepog ahlaka i lijepog morala prema ljudima. Oto da vidimo značaj i bitnost da se progovori na ovu temu. Da vidimo gdje su nam greške, gdje griješimo svi mi. Jer zapamtimo, savršenstva nema. Nemajte savršenog čovjeka. Ako je neko mogao biti savršen i ako je neko mogao biti sačuvan od griješenja i grija, onda se to bili poslanici, a nakon njih više nema ne griješenja. Ali, Pametan čovjek će uzeti povuku, razmisliti, vidjeti, ako je pogriješio, povući ručnu, okrenut se na pravom putu, na pravu stranu i ići tako dalje u životu. Na tom putu govora o lijepom ponašanju prema drugim ljudima, želimo na prvom mjestu spomenuti, drago braćo i sestre, da čovjek treba popraviti svoj odnos prema Allahu subhanahu ta'ala, Jer zapamti tvoj gospodar koga ti obožavaš. On je gospodar svih ljudi. Gospodari vjernika i nevjernika. Gospodari tebe i tvoju komšiju s imaš problem On je gospodar njihovi srca. Allah subhanu wa ta'ala upravlja ljudskim srcima. Pa ako popraviš svoj odnos prema Allahu putem bogopojaznosti, klonejići se njegovih zabrana, a činejići njegove naredbe, znaj da tada odvlači sebi put prema drugim ljudima. Zato kaže Allah subhanahu wa ta'ala: "Wa la yazal 'abdi yataqarrabu ilayya bi se moj rob približava ti senafilama se dok ja ne zavolim. Pa onda kada Allah subhanahu wa ta'ala zavoli, pa što znaate, svoga roba naredi velikim angelima i kaže: "Inni ahbabtu fulanan Ja pa sam zavolio svoga tog i tog roba po imenu i po prezimenu i naredi melekima da ga zavole. I narede i ubacije u srca tvoga komšeske, imaš problem? U srce tvoje žene, u srce tvoje djece, u srce ljudi s kojima se obraćaš i bez obzira što imaju predrasudu prema islamu i muslimanima, kad dođu kontakt nakon pet ili deset minuta moraju da kapitoliraju i da padnu. Tako je Allah, poslani sallallahu alihi wa sallam, pozivao ljude u islam svojim ponašanjima, s svojim ahlakom i svojim riječima. Jeste. Ali, kad zakažemo na planu prema Allahu azee wa džel, onda je to problem. Jer ne može se desiti da čovjek posti dobrovoljni post, i da klanja dobrovoljne, dobrovoljne na file, a da njegov komšija a, bude uznemiravan od njegovih ruku. Al muslimo, al muslimo, ne mi se na njih Kaže Allah, posljedno smo muslim, se musliman muslim, i Od čijeg ruku i od čijeg jezika su mi jedni ostali muslimani? To što ti učiš Kur'an, to što ti ih klanjaš, dobrobrojna fila, to je tvoja stvar. Al nemoj mene da diraš, nemoj mu znimiravati. Moja čast i tvoja, dragi brate, kod mene je svijeta. Veća je svijeta s tvoje časti, kod mene, nego ki'aba. Braću moja lakše je da srušimo ki'abu, kaže Allah, poznani za Allah, nego da srušimo čast jednog muslimana. Čitav dunjalup bi se neko tako nešto uradi, ali rušimo časti jedni drugi, napadamo, prijeđamo, Uzemiravamo i tako dalje, i tako dalje, ali niko ne diže svoj glas. Čak naprotiv često puta se nasvađujemo sa takvim stvarima. Zato kažemo, na prvom mjestu popravimo svoju odosprema Allahu subhanahu wa ta'ala gospodara svih ljudi. Zato ćeš primijetiti čovjeka, koji je shvatio ovu kako, kad želi da se lijepo, da popravi neku grešku kod svoga, vrata muslimanja, recimo. Prije nego što uradi to riječima ili delima, obrati se Allahu azeođer. Sjećam se jedno predavanja iz koli jedan od učenjaka, pa kaže Koliko puta imamo lažno pretvaranje od ljudi? Lažu se opode prema nama lipo. Kao oni su zaživnici nas, želi da nam pomognu tako da petaju nam se u naše privatne stvari. Al da si iskren u svom savjetu ti ustao u zadnjoj trećini noć i putio dovu za svoga brata koga želiš i koga želiš da pomogniš. Ali ne. To ukazuje da nema kod nas iskrenosti na takav jedan način nego da se lažno pretvaramo da nam je bitar problem naših brata, da mu pomognemo i pretljamo se tamo gdje nam je mjesto i gdje nam nije mjesto. A zaboravili smo prvi korak koji smo dužni učiniti, a to je dova u odsudnosti šta? Naših brata. Zato Allah posljednost nam kaže da neće biti dola odmijena onog čovjeka koji uputi dobu Allah subhanahu wa ta'ala u odsudnosti svoga brata. Znaš da ima tvoj problem, želiš da ga pomogneš, Pomazi kadbom, nemoj odmah da mi drčiš ti, nego savetuješ. Ima prijedloga, ta vezuje se što bi Allah subhanahu wa ta'ala da Onda, kad ta skršimo tu stepenzu, napravimo belaj. I više napravimo štete nego što napravimo koris. Tu trebamo su tuđe stvari, u privatne stvari razvršimo. I ličnosti porodice i tako dalje i tako dalje. Jedan od puteva, ka lepom opažanim prema ljudima, jeste, dragi moji brate i cijenjene sestri, da izpunimo naše srce ljubavi prema Allahu, aze uvečer, i prema njegovom poslaniku, i da izpunimo naše srce ljubavi koliko je dovoljno i za naše kuće, upućanje, za našu porodicu, ali isto tako i za druge ljude kojim, mi, s kojim se mi družimo i s kojim se sobraćamo. Jer, zapamtimo, ljubav u srcu samo dolazi sa hajrom, i to je dodir meleka. Kao što kaže uđenjac jasno, ljubav, kada osjetiš u srcu ljubav, to je znak da su navek u tom društvu i to je dodir meleka. Jer oni dolaze sa ljubavljivom, a iz ljubavi proizvazi milost, sažarenje, otvorenost prsa, nema skučenih grudi. Možeš privaditi ljude, možeš se strpiti sa njima, možeš ponoviti teret koji drugi ne mogu. za razliku od mržnje koja oslijepnjuje srca. Ko mrzit, zapamćite, vježite od njega, to je sliv čovjek, doću situaciju da se zamrziti. Imate ljudi, Allahom mi sećam se, slučaje je određeni, čovjek je napravio pedala i nesjeća se šta je ipso, ipsovao pre svojom majku, pre svoju ženu. Uopće se nesjeća. I zaklije sa Allahom, ja mu vjerujem, učine se kod toga govore. Da čovjek dođi na takav stepen sržbe, da se više nesjeća šta je uradio i šta je rekao. Odakle to, odakle izmržnje koja popun I ljudi u afektu urade i kažu ono što se čitavog života kaju. A da su ispunuli svoje srce ljubav i da je to proizvalo kod njih osjećaj milosti, sažaljenja, blagosti, tako itd. itd. Jer ljubav samo dolazi sa hajrom, a mržnja ne dolazi sa dobrim. Braćo moja draga, ne bi došlo u takvu situaciju. Zato često puta vidimo ljude namrštenih faca, namrštenih lica, tegovni, turobni, surobni, ne mogu da prihvate ljude, ne mogu da priču i sa njima. Jednostavno osjećaš da ne može sam sebe podnijeti. A kamo li da podnese tebe? Samo želi da mu što prije izađeš <gled> sa šaltera da odeš ili da završi s tobom razgovor. Zapamtite, u takvom srcu mora se nalaziti mržnja. Mora se nalaziti mržnja. Jedan od puteva ka lijepom okuđenim prema ljudima jeste da se spustimo na stepe ljudi s kojima komuniciramo i s kojima razgovaramo, s kojima se obhodimo. Braćo moja draga, cijeljine sestre, pazimo dobro. Allaho poslani sallallahu alaihi wa sallam nas je podučio enzimum nasimena asilavum. Spustite se na stepe ljudi. Nije isto obhodit se prema starijoj osobi. I nije isto obhodit se prema djetetu, To je uopće poznata stvar. Dijete hoće da mu posvetiš pažnju i da budeš blag prava njemu. Ali starija osoba traži isto upoštovanje. Jer on nije balavac. To je čovjek koji je star i zahtijeva određeno upoštovanje. Zato Allah poslani sallahu alaihi wa srbim kaže da nije od nas. Ne može biti musliman, potpunog imana, potpunog vjerovanja onaj ko ne poštoje starije i nema ima milosti sa ženjenja prema djetetu. Ako se nađe ko tebe je problem zna i da je to krnjav ima, To nije pravi muslimani, to nije pravi vjernik koji Allah subhanu wa ta'ala hoće. Zato أَنزِلُ النَّاسَ مَنَازِلَمٌ أَتُحِقُّونَ عِنْذَدَّبَ اللَّهُ وَرَسُولُ Kaže Allah, Allahu bose mnemu. Hoćete li vi da se na tavi način zanijeći Allah i njegov poslanik? Šta to znači? Spustite se kadim sobrčate, kadim govorite, na step i ljudi. Kad im se obraćate kad im govorite nešto. Evo naprije nešto i su amut. Nemojte im govoriti ono što ne mogu razumiti, što ne mogu sačiti. Jer ako ne bude shvatio, može zanikati Allah i njegov poslanika da kaže ni to tačno, ne piše to u Kur'anu. I za njih čao, za njih jer on to ne može shvatiti, ne može on razumjeti to. Shvatio da je taj čovjek živi u periodu komunizma, shvatio da on ima materialistički pogled na svijet, shvatio da taj čovjek možda nema ni osnovnu školu, ili svati da je taj čovjek direktor preduzreća za čovjek ugleda glupan. Svakom se daje njegovo mjesto. I komunizira se Na njegov naši. I mora se prilaziti ljudima shodno njegovom mentalom skopu. Anzivu nasebe na zivahum. Spustite se na stepen ljudi. Zali i hoćete da se zanječi Allah i njegovu pa A šta stoi u drugoj predaji? Ma ante bi muhadithi khaume la te bluguhu illa ka'na li ba'dim. Bidna. Kaze Allah, kaze su drugoj predaji? Nećeš nije govoriti jednom narodu nešto što on ne može da svati. Jedan narod. Ne može nekde shvat da svati. A da neće to biti iskušenje za njega. Pitna, belaj. Napraviti ćeš belaj. Kaži, rekao sam istinu. Pa jesi ti je rekao istinu ili si napravio belaj? Ne može taj narod to da shvati. Nikde sezralo situacije, nikde sezralo vrijeme, nikde sezralo podneblje. Ko će sam s tu odgovornost od napreda Allahum Allah ti je rekao da moraš da su na sterpenjen nivou. Ljudi, jest u tom putu, kao počinju prema ljudima, vodimo računa s kim komuniciramo i s kim razgovaramo. Zato Allah potručimo adimu džabela radijalallahu ta'ala, kad ga je slava u Jemen, kome je dolazi, da zna. Ište sam islam svičenci kažu, moraš poznavati stanje čovjeka moraš da poznaješ šta je čovjeka. Ko je on i šta je on, kako shvata, kako poima, da se spustiš na njegov nivou i da mu priđeš na način koji mu odgovara. Također, jedan od metoda, odnosno jedan od načina lijepog obhođenja prema ljudima, jeste, draga moja vraća i cijednog ostavimo, da ostavimo raspravu da ostavimo razpravu. Jer u osnovi, čovjek je slon razpravu. Wa kanul insan, maksirah, šejih je Kaže Allah subhanahu wa ta ta'ala, za tebe i za mene, dragi moji ulete, da čovjek voli puno da razpravlja. Voli puno, čovjek da razpravlja. Ne ima čovjeka da nevoli da sebsta razpravlja. Ali Allah poslini sa sebe kaže, ja sam garant. A? Ja sam garanti objećajem džene čovjeku koji bude ostavio raspravu, pa makar bio i Imate ljude po dva, tri saada rasprave, pričaju o stvarima na kraju krajeva na koji nisu uopćeni. Oni dostojni da pričaju o tome. I na kraju što se desi? Srca se zatvore, ponese svaki sa sobom mržnju, I onda se poremeti relacije. Pa vjerujte, draga moja, braćovi sestre, ima li pitanje, ima li pitanje oko kojeg mi možemo raspravljati koji je vrijedno da ja i ti poremetimo svoje praske veze. I da poremetimo relacije. I da se ne ljučiš ti namen ali ja natim. Nema tog pitanja. Nema tog pitanja. Zbog kojeg raspravljajući oko njega možemo dovesti u pitanje našu vezu o da vodite računa nemojte gubiti vrijeme na raspravu i na priču makar se to radi <coughs> u pitanju dunjalučkih nekakvih poslova to samo ne odnosi na vjeru nego se odnosi uopćenito to je gubljenje, gubljenje vremena jer Allah subhanahu wa ta'ala nas je zadužio pitajte onih koji znaju ako ne znate ako je pitanje nešto vezano za dunjalu a za biznis, pitaj čovjeka ekonomistu koji je uspio u tom segmentu, pijej taj čovjeka doktora ti kaže šta ćeš popiti volat. Nemoj raspredljati, nemoj se džabi truditi i gubiti vrijeme. Pijej taj učenjaka ili nekoga koji imaš povjeljenja, šta je prupis taj, taj, taj, taj. Ljude koji su potrošili vrijeme školujući se, obrazovajući se u tom segmentu, iskraćiš sebi put i ostavit ćeš raspravu i nećeš gubiti na takav način vrijeme. Jedan od natuda također, lijepog upođenja prema ljudima da pomoknemo, draga moja braća i ciljene sestre, ljudima u osvarivanju njihovih ciljeva. Da pomoknemo ljude u osvarivanju njihovih ciljeva. Jer tu dolazi do izražaja. Da li smo sproveli hadis Allahu. poslanika sallallahu alaihi wa sallam, da volimo svome vratu ono što želimo šta? I sami sebi. Mi možemo pričati taj hadis. I možda svi znamo. Ali kad dođe da se pokaže da ja zaista volim svoj bratu ono što želim samo od sebi, onda je to veliko pitanje, da li to tako. A pokaži to na djebom i pomozi svom bratu da ostvari svoj svoje ciljeve. Zato je verovna bitna stvar, bilo koga ko vodi, čak recimo firmu, Ako si dao neki posao čovjeku da ti uradi, pusti ga i daj mu da dođe do izražaja, da dođe njegova kreativnost do izražaja. Nemo mu ti natura ti ograničavati ga. Jer to dolazi do problema među ljudima. Posleđa si čunik, radnik sa direktorom, pretpostavljeni, zbog čega? Jer ga je ovaj stisnu i pritisnu, i ne da mu otvorene ruke, da dođe njegova kreativnost do izražaja. Kao što ćete naći. A, u porodici, gdje te pukni? jer baba duplicajas. Je ne damo, da dođe niti to izreže. Ne možemo nikako da, a? Da njegova kreativnost se pokaže. I onda se dešavaju problemi. Međutim, ako shvatimo da moramo voljeti svoje bratu, ono što ženimo sami sebi, možemo da i neke stvari, možemo da neke stvari imati na umu. Na putu rijeko kokošine prema ljudima jeste I to da im zahvalim kada nam učini uslugu. Ja jednom bratu kažem hvala ti, kažem hvala pripada samo Allah. Pa kažem, ja, brate moj, Allahu kusanih wa sallam kaži, men nem nas, nem ješkori Allah, ko ne zahvalio ljudima, ne zahvalio je ni Allah subhanu wa ta'ala. Haste, jeste, mi je uoslovi svakko koje uradimo i ti kad uradiš uslugu neku. Radiš to radi Allah razi wa jal innama kaže kada Allah subhanahu wa ta'ala innama nutaimukum ni vešk illa la nuridu minkum jazan wa shukura mi vas hranimo kad sadak siromasima i kad hranimo siromahem mi vas radimo radi Allah ne radi mimo to nam se vi zahvalili i da bi vam vi to je oslova zbog koji čovjek radi radi našto radi Allah da bi postigao sadovu slova Allah Ne tražim od tebe ni hvala, ne tražim od tebe nikakvu protu uslugu, ali isto tako, ne mojmo zaboraviti da Allahu poslanicu sallallahu alejhi ve selle nikada nije dozvolio da mu neku uradi neku uslugu, a da mu ne uzrati u iskrin ili još bolije. Tu je Allahu poslanicu. Je, još kad duša boli, da čovjek vidi, a, da vidi da ne bude čovjek, da ne bude slijep kad mu neko nešto uradi. Zato uvijek uzvrati, pa makar lijepim riječima. Jer kaže Allah posl. s.a. da vam neko uradi neko dobro, vi mu uzvratite. Ako ne možete mu uzvratiti, onda makar toliko, molite Allah s.a. dok ne vidite da ste mu uzvratili. Pogledajte. Jer, kažemo, čovjek voli, voli da mu se kaže hvala. Jer niko ne voli ljude slijepi oko sebe. Uradiš mu, a? hiljati nekakve usluka, pomogniš mu na obaj na način, ali kada biliš, on i dalje svijet na svijetu. Ne, to nije tako radi Allah'u s.a. s.m. Ne kažemo sada da valimo jedin drugi, ne. Jer Allah'u s.a. s.m. izabranio da valimo jedin drugi u na takav neki način. Kaže Allah'u s.a. s.m. Iza ra'idumu naddaahin, pahtuuhum fi ujuhimu tura. Kaže, kad vidite ljude koji vas valimo u oči, bastu mu prašen u oči. Jer nema toga kod namsa. Mi što radimo, radimo radi Allah, u ođaru. Ali s druge strane kažemo, veoma je bitno, u lijepom i međusobnom oboženju, našem da kažemo, hvala ti, da te Allah nagradi i tako dalje, ili da mu sratimo isto tako, nekim drugim poklonom, nekim drugim, nekom drugom uslugom, da bi smo na takav način očuvali naše međuljuske lijeka i bratske odnose i veze. Također, jedan od lijepog, Načina i opođenja Način prema ljudima jeste da popravimo neku grešku kod čovjeka, ali da ne povrijedimo njegove osjećaje. Pazite. Praćo. Islam je osjećaj, nije filozofija. To je jedna od rečenica i fraza koju sam čuo možda prije 15 godina. I zaista je to tako. Dakle. Islam je osjećaj, a nije filozofija. Praćo. Koliko hoćete na naš kroz Kur'an? Koliko hoćete naći prsunet Allaho poslanika wasalam, kako vodi o ljudskim osjećajima? Kako vodi računa o ljudskim srcima? Kako vodi Allah subhanahu wa ta ta'ala računa o tome? Pogledajte prijekora i ukora u strani Allah subhanahu wa ta'ala poslaniku šta se desilo? Desilo se prilikom pohoda u bitku na Tehuk došla je grupa ljudi Među njima je bilo i vjernika, ali bilo i koji su tražili dozvolu od Allaha uposlanika s.a.v. da ne idu u borbu. Pa je je poslanik dozvolio. Koji je tražio dozvolu uposlaniku, je rekao, ostane, nije proble, nemoj izraći, ostane, to je bila greška, poslanika s.a.v. Dolazi ukor, poslanika Allah, i Allah az. jel šta kaže Afa Allahu an kerime adhinte lahum, hatta je debajenal Hatta je temajena leke vladine sadaku, wa ta'le merkeze binu. Allah ga kori kaže, Allah ti je oprostio grijehe, pazi. Nijemu riku, Allah subhanahu wa ta'la ruživa, vaku in vaku, prokled bio, vakao si nekao, ne. Allah ti oprostio, zašto si to uradio, zašto si im dozvolio? Braća, kogledajte metoda Allah, azze wa jel, kako kori svoga ka poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, Braću, Allah ti je oprostio, zašto si im dozvolio? Jer je to bila prilika da vidiš ko je iskren, a ko laži? Jer im nisu dozvolio pokazali bi se monafici, s ovom monafici ostali vjernici bi, šta morali izaći? Jesu. Kolaj je drugi primjer. Kako poslano Islao je srednog postupa? Pravi ispravlja grešku kod čovjeka, pogriješuju su. Bilo je prema Islamu, prema Allahu, prema Mene cilno si mi zuno, znači ja sam učinio ozuno. Ali ne ti povrijedit tvoj osjećaj. Ne želim da ti povrijedim tvoju ličnost. Jer pazite baš. Vjerik može bez rane strpiti Može biti vlada, može biti gladi, može biti siroma. Može sve biti, a poniženje ne može biti. Molim Allahu izete voli rasuluhu i vjernima. Allahu a? I po svim vjernicima. Nema poniženja nikome. Samo Allah može zagoditi. Moš povrijediti me ovako, možeš nakon, možeš da ne idem rano, ali poniženje, ne. Vjernik ne može biti ponižen. Zato kažem, nemoj da vidiraš osjećaj. Nemoj da mi ubijaš moju ličnost. Bez ozira, sve da si upravo, ne znam kako, ali da me javno prozivaš, da me javno opučuješ kritiku, iza, neću privati. Neću privati, takva priroda moja i takva je priroda tvoja. Popravi grešku, ali nemoj da vidiš čovjeka, nemoj da ga ponižavaš. Jer ako si iskren, načiš vrijeme, nađiš mjesto, nađiš način, nađiš metod, pa ćeš posavjetovati. I pokaži to na dijabolu. A da dođiš da vam popravljaš, da mi savjetuješ. I da vam poniziš, poniženje samo Allah. Subhanahu wa ta'ala. Ulazi čovjek, Allahu poznani i klanja sa ashabima. Ulazi čovjek u imenu Ebu Bekrate, radi Allahu ta'ala, nije Ebu Bekrat nego drugi, ashab za Osebu Bekrat. I zateko je ashaabe na ruku u namazu I kak ulazi odma na vrata Da nevi propustio rekaat Allahu akbar i ide na ruku I na ruku ide tako dok dođu sa I kad je završio Allah uposnih namaz Kaje kaj to uradio? Kaje lukove te ja Kaje Allah uposnih se na tole ništa Ni ovo ni ono Samo kaje Zalik Allah uposnih san wa Allah ti povećao. Da? Marljivost. Allah ti povećuje marljivost. Ne moraš više to raditi. Pa zašto znači tu više raditi? A otro kompleni wa la Šta? Allah ti povećuje marljivost, ali ne moraš obnavljati taj rekat. I šta ga je dokaz da čovjek ako stigne u džamatu na ruku klonjača, šta? Priznamo što kaže imam semillahu limin hamile, pri izgovaranju subhasa Snigao je na taj rakijak i neće ga šta? To je dokaz ovaj hadith. Jer mu Allah upoznih, kao što je došla druga prednaja, وَلَا تُعِدْ نَمُوِي اضْنَانَتِ تَعْرَكَعَكُ Ali ono što želimo nam reći ovim primjerom, jeste, braćima moja draga, ciljim sestre, nema ponižavanja i nema vrijeđanja, nema povrijeđa uvredi osjećaja kod čovjeka. Također, na putu lijepog oboženja proma ljudima, nastojimo dozivati ljude sa najljepšim imenima. Ako mu je njegov i njegova majka, ako su mu oni izabrali ime, zašto mu ti iminjaš? Zašto da ponižavaš pa da mu kažeš neko drugo ime, ili da ga ne želiš uopće sloviti sa nekom imenom? Paz, imate nešto u pedagogiji što je poznata stvar. Da čovjek koji radi recimo profesor, a tuče deč pila se radi učiteljum našim profesor također. Da nastoji u određenom trenutku tokom izlaganja da prozove nekoga po imenu i po prezimenu. Je to čovjek ušao? Da, krila ohrabri se, Dragom bude. Kad ja kažem, "Jo ti meni", a kad pričamo, kaš mi sami, ja ti kažem Muhameda. Drago ti bude, to je vid poštovanja datiš mu do znanja, da ga cijeniš. Jer kad dozivaš po imenu, i to je uopće poznata stvar u psihologiji. Zato, pogledajte kako Allah subhanahu wa ta'ala na koliko mjesta obraća se svojim poslanecima po imenima. Ja, Isa, enimu te vafikeu aralafi uke ila i ovom paheru ke minaladine kafaru. O, Isa, ja ću te uspavati i uzdeći a, iznad onih od onih koji ne vjeruju. Užiju sviđa, kaja Allah subhanahu wa ta'ala. Izbubri Allah subhanahu wa ta'ala za Ibrahima aleyhi wa sallam Wa nadehnaahu, aya Ibrahima. Qad saddakta rujya, o Ibrahima. To ziwa po o Ibrahima aleyhi wa To ziwa ka Allah subhanahu wa ta'ala po imenu, ti si ispunio svoj sanu. Wa matilke biemi, mienike ya Musa. O Musa, što je to je to Na mnogo mjesta u Kur'anu Allah Subhanu Wa ta Ta'la se obraća svojim poslanicima po imenu. Zato obratimo pažnju na tu stvar, da dozivamo čovjeka po imenu. Osim možemo i susjetiti iz ove situacije, način obhođenja naših prema roditeljima. Prema šta? Roditeljima. Gdje ima učenje kako ih ubrajaju, da zovneš majku po imenu, da kažeš Žemila a ili Fatima svojoj majci, to je i i neposlušnost prema roditeljima jer trebaš roditelje zvati sa najljepšim imenima, babo, babice, babuka, majko i tako dalje. Jedan od metoda je Bog prema ljudima. Jesli da se prihvatiš samo za grešku čovjeka Čovjek ti napravi grešku i ti se uvadiš kopijan plata što kažeš narodom. Vidi tako, braću moja draga, ne može se uvaditi samo jedne strane. Ne možeš se uvadići za grešku čovjeka. A? Jer čovjek, virnik, pametan, razborit, gledat će čovjeka sa svih njegovih aspektata. Gledat će ga kao ličnost. Jer nema čovjeka koji nema ko sebe mahani, koji nema ko sebe grešku imate divnu izrebu, Sejdmung Sejjeba, radijal rahmatullahi, koji kaže nema čovjeka, svejedno da li bi on učenjak, ali bazite, da li je, ukledan, je bio ugledan plemenik, ili bio on dobročinitelj, a? a da nema kod sebe grešaka, ali pametan čovjek će izvagati, staniti greške na jednu stranu, negativne osobine, a pozitivne na drugu, i onda će vidjeti, pa ako prevagno kod tebe dobre osobine njegove, onda drža se tog čovjeka. Pogledajte u brak kaže Allah uposlenica, da je pripominete, in vladnije minan hulukan, vladnije minan hulukan, had izbiražima muslima. Vijednik ne može mrziti vijednicu, ne može mrziti ženu. Ako zamrzi neku, neku njenu osobinu, A? neka njina osobina mrzije, ne volije pa on će pogledati druge njine osobine koji su dobre mora se gledati sve obuhvatno nemoj biti čora i gledati samo jednu stranu ne? Allah deo dva oka nisi razrok gledaj sve obuhvatno i sve gledaj situaciju i razumno donesi onda sud i tako obođenju sa ljudima koliko puta će te naći pravi katastrofalni grešik iskrižeš i, i sve oko sebe Uradiš mi nepravdu na što način, učiš mi ja, si, ja sam na, na, na, op, ti ništa vidiš kod mene, prekrižim ti u svom životu. Drugi, treći, na kraju ostanješ sam. Nije tako Allah uposleni, sallallahu, ali ih se mnom radio, bilo je pravedan prema ljudima, draga moja vrata i sestra, bi ono pitanje. Dolazi jedan od Židova i uvati Allah uposlenika sa znamom za prsa. Pogledaj, kaže, vrati moj dug. Omer, muha te boći da upiju, ući s njegov posljednika. Kada Allah posljednika, pusti ga, Omer, preče je da si meni naredio da mu vratim dug. Jer posljednik je bio po zajemju. Bio po od ovoga Preče je bilo da si meni naredio da mu vratim njegov dug na lijep način, a da njemu isto tako preporučiš da na lijep način odvede, traži, da tražiš svoj dug. Allah posljednika, pogledajte, pravedno, umjereno, priznaje grešku, Ako je već greška i usmjerava na koji nađu čovjek treba da gleda, nema priterivanja. Nema zastranivanja, jer zapamdite, za svako zastranivanje, u svakoj stvari je zulom i nasilje. Nema stvari u životu, a da Allah wa nije svakoj stvari dao njenu šta? mjeru. Kogod bude prekoračio u bilo kod mjeru, u bilo kod segmentu čini se nasilje, zulom. I nema tu mudrosti, jer definicija mudrosti je da stavlješ svaknu stvar na njeno mjesto. A kad pretiraš u pitanju ocjeni čovjeka i kažeš da čovjek ne valja, on je va kao, ali samo jedni grešak ili par grešaka, a ne srljedaš njegove ostale pozitivne osobine, tj. u nasilu čovjeku, čovjeku bevaj. I na takav način ne možeš se oboditi prema ljudima, dragi moji brati i sestri. Također, Nemoj nikada se obhoditi prema ljudima oholovu, jer ljudi ne voli oholost. Jedan brat radi tako, u jednom mjestu, Prodamec. I kaže, imaš ljudi koji dođe, on je samo nekakav napuhan. Ko da je on, ne znam ti ko. A ima možda opine ne sebi slano, što je nažalost problem. Ne možemo se tako ponašati. Kibun, oholost. Allah subhanahu wa ta'ala ne voli. Iza svijepu duđane u bici na uvodu. Sa sabnom i hoda gordo, nad menom. Kaže Allah, Allah poslanih sva se mnom. Ovaj hod ne voli, Allah je poslanih. Osim u ovom slučaju, sam u ovom slučaju, Allah voli i njegov poslanih sva Nema gordo hodanje. Wa ibadur rahmanil ladina jemšuna ala ardi havna. Allahovi robovi su oni koji hodaju ponizno skrušeno ulicom po zemlji nema zgledanja desno i lijevo nema braće moja draga i sestre tako goda bjednika a lašen opisuje te robove da hodaju skrušeno ponizno jedva da i primijetiš kako hodaju vidu sve im posu zato što znaju zašto su ovdje međutim nažalost često puta ovolost se nalazi kod mnogih nas Bogojine sa godinama. Ko da je neko nego moliti za garantovanje, žen, ne? Gotovo, ti si žennatu. I sada ti naslušaj, prema drugim ljudima na takav jedan način. Svi drugi su otišli u vatra ili do puteva samo sti na pravom put. I onda se nakon tri 10 godina okreneo o sebe i samo si ti ostao uz njega, niko više i njem slima. žena radi u kuhinji, spominju se brat, jedan uzima hranu i uzma salatu. Pa kaže, sine, mojih to kutkuće ne jedu. Žena je otkrivena, ne bih rekao, nikada ima nekakve veze s Islamom. Pa kaže, ima vinski oca tu nutra. Pazi, ti se ti mogao sjetiti na takav jedan način nekih stvari, ali da ima žena koju nikada možda ne bi na njoj primijetio. Vojnština, nije ne upriči, uopće ne veze s Islamom, ali ona se možda čuva nekih stvari koji se ja i ti ne čuvam. No. Zato nemoj nikada da osuđuješ ljude. Nemoj da ulaziš u srca ljudi i da ti presuđuješ koliko koli je neko virni. Jer nikome nije zagarantovano nešto kome Allah nije pošao i saznao za garantu. I nemoj se uplečati temu gdje Allah di Allah di, Allah, di Tumis Allahu Azza wa Jall jer to je poholos. Wa lahu l Allah je kaže za sebe, njemu pripada ta sva. Njemu pripada hukm sud jeras pregijevanje klasifikacija ljudi. Ali nažalost kad ljudi se pone su nekim stvarima on da ramenac gesto puta to rezultira pogoste oh, da oni nisu svjesni što će učiniti. Nemamo situaciju da muslimana mogu da sjedite za jedno zbog određenih različitih svatanja. Zbog određenih različitih svatanja da se dešava i klasifikacija muslimana Na osnovu stvari s kojim nikada ne je došao Allah poslana i izlao Allaho A.S. Da se smiju na takav način krasificirati ljudi. Da se smiju razdvajati i da im se smije presuđivati. To je, brate i sestro, problem u mom i tvojom srcu. ne je na takav način se obhoditi prema ljudima. Dolazi mi čovjek i tu radi jednu stvar. Šta je u mom srcu? Kaži mi na brate moj, kako možeš ti sad da znaš što u mom srcu? Kaže, ja znam, ja sam ubiđen. A kaže, meni mu boš, ti zakljeti Allahom da si ti ubiđen u to. Kaže, ne smiješ. Pogleda, ne smiješ se zakljeti Allahom. I nakon što mu ja pojasnim, i zakljetim sa Allahom da nije ima ništa što u vezi. Jer što je dolazi ljudima u furaju u se neke stvari. Ne znamo odakve, primjer radi. I onda kad mu pojasniš i zakljetiš mu sa Allahom oprika mene. Ja znam, ja sam ubiđen da nije tako. Praći, to su problemi. To su problemi. Sjetite se one dvojice i ljudi, dvojice i od mena Izrael koje Allah od poslanih značina navodi. Primjer, mi. Jedan bio grijišnik, često puta vallaha s sjetim u ovakvim situacijama u Hadisi. Jedan bio grijišnik, ali bio musliman. Ali grijišio, možda je harama i tako dalje, a ovaj bio pobožnjan, pobožnjan, država sa Allahom veri. I, kad bi ovaj prošao pokoj njega, kaže, boj sa Allahom. Bozoravka Da, hrvini u rabbi Pusti mene i mnoga gospodara Nemoj se uprećati između mene je Allah To što ja griješ To ja imam grije se možda primal Ko možda šta ja znam neke stvari Pusti mene Ali ja sam sliman Nemoj me dirati Nemoj mi se uprećati moj ni Između mene Allah Dolk nije jedan put Ovo me prikidilo njegovom bratu I kaže Tako mi Allah ne ište Allah uprasiti Tako mi Allah ne ište Allah uprasiti Maša Sudija Sad ti Pazite Čovjek je ovaj, što je presudio, stavio se na mjestu Allah. Jer kome je pripada oprost i sud za to? Allah to je širik. To je širik. I Allah je usmretio i proživio. Ovo je oprostio ovoga u džene da ono u i da onoga u džahnem. Račo? Jer sigurno da na kraju krajeva ćeš završiti kao muslima nija iti. K'o ti garantuje to? Jel za neko zagarantoval? Zato Gledaj predasti, gledaj u svoju kuću, gledaj u svoju amuliju, u svoje srce, nemoj se preti na tamo oditi nije mjesto. Allah se smilovao čovjeku koji je računa računal svojim sramotama i svojim grijesima i svojim manjkavostima. Pusti ostale muslimane, čovječe, halo, pusti ljude neka žive. Ima metod kako je poslani sallallahu alaihi wa sallam savjetovao. Nije na takav način ispričivalo se između čovjeka i Allah. U nas nema posredništva jer da imamo posredništva im ljubi napravili. A? ispobjedački klupe u džamijama, nema nigdje. Imam koji te vredo di džamatu, okreni sistoj krivi koji ti i razgovara sa Allahom subhanahu wa ta na takav način koji ti. vodi računa oko toga. Zato kaže, imam šafir, to je također od metoda ali lijepog obočenja prava ljudima. Nemoj otkrivati sramote muslimana i nemoj se baviti sramota muslimana. Jer kaže nam šafir, znao sam ljude koji nisu imali sramota, Pa odnosno bako vidim. Znala sam ljude koji su imali sramote. Mahali grije kod se. Al su pokrivali tuđe sramote i tuđe grije, pa je Allah pokriju njihove sramote. A znala sam ljude koji nisu imali poslije sramote, nisu imali grija. Ali su se pa imali tuđim grijesima i tuđim sramotama, pa je Allah dao. Nima da su sramote i Allah je razotkrio. To je put. Pa nekak. Ko hoće nekaj izabere ovo? Ko hoće izabere? Ono. Allah se smilovao čovjeku, što kažemo, kaj koji svati svoje suramote i svoje grije i na takav jedan način zaposli se sa njima. Boga mi, braće moja draga, koliko smo puta imali situaciju, imali primjera da ljudi ostavi Islama, ostavi nama na krevi krajeva. Jer mu se neko na tovar inoveđe. Na takav jedan način. Upričaj mu se. Pašte to su so baš stvari, a zna se nažalost često puta, često puta dešava. Jedan od lietih. Idi do. Dobro je jedna. Jedno znači lijepo obožanje prema ljudima. Eto, da se čovjek bude lagan, nije nikakav problem braće, ako neko treba u vezi, možda ima neku fizičku potrebu ili da izađe, slobodno neka izađe. Bez ikakve, bez ikakve uvrede. Jer Allah, u smislu suncage, on je siru wala ta'sulu, Allah šavaitenom što te žavati, obeshiru wala tamthiru. Obredujte ljudi, nemojte ih rasiravati. Lako je zastreć čovjeka, ali teško je reći lijepu riječ, tako da slobodno, ako neko ima potrebu da izađe nekak, izađe bez ikakve uvrede. U obođenju sa ljudima, brata i sestro, budi uvijek optimista. Nemoj da budeš pesimista, jer pesimizam negativno djeva i na tvoju ličnost. U tvom privatnom životu, a kako moli u obođenju sa ljudima? Jer imate hadith Allahu poslanika sallallahu aleyhi wa sallam kjana Rasulullahi sallallahu aleyhi wa sallam i uađibuha tefaul Allahu poslanik sallallahu aleyhi optimizam kao što uopće poznate stvar Volio da budi optimista, uvijek je vedno gledao na život Nikada nije na takav neki način A imao crnjak, kao što mi rekli nekim žargonom pred sobom Crnjak nikome ne koristi Ko najviše ne koristi tebi i tvojoj porodici Budi optimista Zdjećam se predavanju Šeha Aydel Karnija spominje primjer dvojici za vrijeme Francuske i Buržovarske revolucije koji su bili uvaćeni i u zatvor. bili u istom sosu, u istom bilaju, u zatvoru, a pogledaju kroz prozor, jedan pogledaju u blato, spomnio sam tu par puta, ali jed u ovom slučaju doponovi on, jedan da u blato ispred sebi i počeli da plače, a drugi poleda u, u neboj zvijezdi i počeli da smije, a u zatvoru jedan na drugi, a ovo je optimista, ono je pesimista, Ja drugi šta? Veza što stvari. Zato ne moe biti. Čovjek koji gleda u nebo, čovjek koji gleda u nebo i vidi tamo sve crno ispred njega po noći. A drugi gleda isto tu tamo, a vidi mjesec izdivi se ispod mjeseca, zvijezde i lepomo. A on izuz tvar gleda samo da zna što To je primjer vjernika koji se nada Allahu subhanu taala, nada se akhirati. Nada se, Kavurskom uživanju zna zašto je ovdje kuda ide. A ono je primjer čovjeka koji je i sebe, i svoju porodicu, i ljude oko sebe. Težake, ne može smisliti sebe, a kamoli drugog. Ne može sebe da vodi u životu, a kamoli da povede još nekoga drugoga. Vodite računa oko toga. Jer Allah poslije izlao Allah, ali je sve, je vodio računa oko optimizma. Jer pesimizam je ružno, ružno mišljenje o Allahom. A zapam dobro. Čovjek mora kao virnik da ima najljepši na misljenje o Allahu. Moraš ima ti mir po o Allahu. Nemu nikkad da padneš, da izgubiš nadu o Allahu milos. Ihko bi nadu Allahu milos? Ne virnici. Oni su tala ti, koji izgubili nadu. Zato kod nas nema pesimizma, neko mora čovjek biti optimisti. To možda da spomenemo. Jedna svišta znači stvar, a to je... Ako se desi nekada u tvojom životu, a često puta zna da stan, da ono, govoriš uvijeku nešto, kaži tako-tako, savjetuješ ga, on ne izgleda znači poslušao. Pa onda vidi pogriješi, on i dođe tebi da ti kazi da bio si pravo. Da vam se šalo? da i kada osjeti bonus, a? Dragou što on bio pravoš, a drugi bio kriv, pa sva nakon neko vrijeme vremena. Nemu i nikad da dati do znanja bratu čovjeku takvom, u takvoj situaciji da si pobjednik. Ponis jer otovassitu je Allahu bozni sallallahu alejhi ve sellem. Da tukradi Allahu bozni sallallahu, Allahumma la tushmit bi aduwan hasida. Allahu ne mogu dozvoliti da se sa mnom naslađuju je moji neprijatelji koji mi zavide. E to je problem onda u tvoj srcu. A po te drago, šestih pobjedio i želi da budućnost do znanja. A vidi da se na pravo, to je problem u tvom srcu. Nasljeđuješ li se belaju znači greškom sluga? Prava, ne. Ne možeš tako, nego pokušaj da se strpiš i da budeš izen, da budeš ponezen. Na takav jedan način, takve nekim savete, na koje su spomenuli Draga, moj braći seste, čovjek zaista može koliko toliko ublažiti ovu fitnu u kojoj se mi svi nalazimo. Jer u osnovi čovjek je socijalno bići, tako. Ne možeš otići u brde negdje živjeti, moraš, takav svoj prirodi želiš, imaš komšinu, da imaš, imaš prijatelje, da imaš rana, tako dalje. Ne možeš, socijalno si bići, društveno, moraš da živiš sa ljudima. Ali, s druge strane, često puta nam se dješavaju stvari, zaboli nam z glava, napravi nam se belaj puši nam se glave zato što su nas pogriedio ovaj ili smo mi povrijedil nekoga dobić sve stvari na ulici dok čovjek dolje povinu nešto ne sepiira ga neko a i tako dalje do daleko neko klupni stvari zato Allah subhanahu wa taala kaže وجعلنا koni لبعض فتنة mi smo jedni drugi međusama užini fitnu iskušenje sad se svako iskušenje moramo tosto ovo i držati ovo iz zemlje na ovoj zemsku kugli Allah nas proživi ovdje da da živimo i moramo biti i druge iskušenje Ali zašto imaš, ha? Koji će te usmjeriti? Da ti imaš vjeru koja će te zapriječiti? Samo disciplina. Savjete ishrana i sunnet Allahu poslanika sallallahu u lijepom oblađanju prema drugim ljudima. Molimo se da Allah svamo tala za ista džanas, učinio da oni koji će biti pozivači u ovu vjeru, vjernim svojim prinegov, prinegov, da i da na sukasi se najljepšim najnjavšim osobinama, s kojim je došao, došao Islam. To Do sam mu dala. <tripti>